ولم صفا دو زادو, زادو تالیوین او حدیث نمبر ده یو صلو یو کان نو درسم نوعن آخر من الجملت الفیلی بلقسم دو جملی فیلی چه دا پاول کے لفظ دو لا رازی لا ید خلو جنت قطات دنب نجی جنت چغل چګلي کوي یو خبره ولتاه د بلخه خبره ولتاه به تاوري فساد جوړي یو بتهه اصلاح یو خبره کوي چې فساد جوړ نشي اصلاح راشي دایک به دوه نقصان نه تا تسو یو خبره کوي لپاره د اصلاح دایک دوه اوکه ته خبره ده باندې د فسادي چې فساد وایږي نو بیا جو سوسیال لا يدخل الجنه قاتل ذنب نشي جنته قاتل پرې کومګه دخل ولې یوم مسلمان تاسو اخپل ولې غوسه استاده تو تاسو را مو اوسه تاسو تعلق ختمو دوستانه تاسو مخه ختمه ولې لا يُلَّهُ الْمَوْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاهِدٍ مَرْدَتَنِ نِشِي چِلِمَوْمِنْ دُصُلِيَوْ نَادْوَا كَرَتِ لَا يُلَّهُ الْمَوْمِنُ اُرَا شَوِي! دیو مَرَجَا شَوِي نَوَا لَكَ نُو نَو بِيَا تُول دعا یو مَنَا بَقَتَوَا لا يضل المؤمن من جهله واحد مره تشچه تشله مؤمن د سړیو ناد وکړه ته مې یو ژره غږه د وکړې ونه نشو وکول ان شاء الله مې سره وعده کاټې دی به یې ما وکړې دیبل ان الله هدا څه کس ته وغه هغه تاسو فاارم ډکې د جیرو نو دا کسانو ته لږ و د جمیت فم ده کې نو تا بیا زادی میلاشي د جله او کله ب کله یو نه کولو کله برې نخرې کولی د غول جن نه تهله یا اماو جارو بوائقو نتنکی نتل نه لا د خللو جن نهتهملله یا اماو جارووا کوو نهدن کېږي ج تا دنده بشي جنته سووچ په نیوي دا د هوا دڅ د مسیبت نو راغ نه بواک او د با ختون اوغلی مبت مسلمان نه ګاوندي په عمل کې نه نو آغا با جنت تا دن نشی چه گاوانڈی دینا پور که ورال لے ندا موآ چه دا با جنت تا لارشم کتردی زانتا تا قوعدات پر ازگار وے خو گاوانڈی دینا رور که ورال لے پا سب بندے آہ اوہ پہ بندے بارنگی کسا پہ بندے لاری آغا نقصان کے واقع آئے هر قسم تکلیفونتا عزیتون آغا تاورکے نرورا لا یدخول الجنة لر جانت کسی نشتا دامو آیا آو ایابا لالشی خوف پا کامل طریقہ بانی با حلق وقتی تین نکی لا یدخول الوضا اوی مناسب سدا بولوارکی لا یدخول الجنة جسد غزیہ بالحرام تن نه بژ جننتتهغ جوسا چا د غذاه او غذاور کوی شي بل حرام په حرام و باندې چې د چا غزات حرامونهلوداغت ل جنت تم شوي حرامدي مندي لا ی اومننو هدوکم حته یکوونه هوواو طببان ل لیکن کہ یو کا ایمان ورو یو کا تاسو حتا تر دې هوا هو چې تر دې کو نه شي هوا هو پښدار تبان تابیدا غاسو اج ته ټول دلته کلیما بي سرا چې انسان د خواش تابیدلې کې نداء مو عاج دیوا په امنشي لا يحل لمسلم ان يروع مسلما حلال لباده يمسلمان شارو يدي بالم مسلمان لگا یو مسلمان وبالم مسلمان نه لري چې کله او تاسلحه هي کله او تخول تعاقد هي ها نا دمن لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تصوير د نه کوورټ چې پهاکور ک سپې والل واللهته ساوي او نه پهې تصرانوي هو سپ خو جایید دی د سکدارې پاپې په پکار دی خو که د سکدارې د پاې سې دنبیر پاار د جګور دپار سا په ارام دی او تصوی هم ساه لخنی دي دغه چې ما هم کم تصویرونه دی تر تصویر ته ویمونه نشکاله